Itaqon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për i ti falë ndihmë kërkojmë ndërsa salavat dhe selamat për Të nderuarin pejgamberin e zgjedhur, vullën e pejgamberisë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Pastaj mi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme, besimtarët të qëndejnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ëndroruar me Zot do të vazhdojmë në këtë ditë të Begatë të të Allahu të barek e vëtala të muaj të Ramazanit Që të ndajmë disa minuta për shfletun nga jetët dhe biografit E njërzve më të mirë pas sahabëve të pingamberi sallallahu aleyhi sallam Andaj thamë se pingamberi jonë aleyhi sallatu sallam I ka lafdruar tri, tri generata Dhe në një për e verzioneve të së ne ka përmenë shejkhullu islam në temije Katër generata Dhe ta janë sahabët e tina aleyhi sallatu sallam Anhu, dhe janë ndjekësit e sahabët e se quen tabi in tabi in dhe më thonë ndjekës a i cilë ndjekët i kanë quen tabi dhe tabi tabi in dhe disa për e djetarës me ndonë se këj vartë në do të kuptimit apo konkludimit e disa për e hadithëve ndzirën edhe ndjekësit e ndjekësve të ndjekësve të sahabëve të pingamberis e se në të më në gjënërata e katërt E muslimani <clears throat> Neve nuk do të qkojmë mendo një rënditje Që të qkojmë vazhdimisht me tabienet Apo tabi tabienet Mirë po do të shohim disa prejësorivit E sa të mendojmë mendoj mendoj do shta se Nuk janë të dëgjuara Që të shpletojmë dhe të marrim Irrënej që të marrim shembuj Modelen nga jeta e besimtare Para se të vazhdojmë me Personitetin e sotëshëm Do ta përmendit dhe një nga dobit Se një kanë përmendit djetarë për rëndësim Dhe peshen e histori, histori vëllezër muslimanëve nuk janë romane, por neve nuk kalojm kohën me to muzbavit, por se këto këto histori janë janë fej, janë fe, janë fe, madje ka ardhur nga disa prej tabiineve siç është Saidi ibn Musaid, Axmarat, kanë thënë dhikru Umar tasbih. Me përmend Omer, Osh me madru Allah në kuptimin se në ish ku pas Umar Khattabit, në suaj sidhi në Umar Khattabit është Me e madhru Allahum të barëke Vëtëala Andaj Hasan al-Basriju Në komente në fjallës Allahum të barëke vëtëala Ihdhinës siratë al-mustëqim Siratë al-ledhina en'am të alejhim Thadimlu Gjerili Këthana Hasan al-Basriju Kushan en'am të alejhim Ebu Bekër dhe Umar Dhe sahabët e pengamberit Alehi salatu selam Andaj mjafton Që historija Mosqet një zbavitje Dhe një kalim kohë Fakti që Allahu historijë ka fut në surën më të madhësh e Kuranit ajo është surja Fatiha. Von neve 17 herf farz e lexojm Idin es-siratal mustaqim dhe Allah i ka futur dy lloj historik këto. Historia e njerëzve të mirë dhe historia e njerëzve të këqij. Andaj neve çdo namaz themi Idin es-siratal mustaqim, na udhzon në rrugën e drejtë, nuk është këna hava rruga në atë të cë ti ke begatu, kjo është e rrit. Dhe jo në atë të cë ti e hidrumeta, kjo histori. Kush janë ata tës është Allah i hidrum Janë jehudi Dhe jo ata sët janë të humbur krishtarët Anë dhe zër, historia Je shkrimi nëse shpeton njeri u Kur'anin E gjenë më të qarë se djeli Hape Kur'anin Më njerë e gjenë historien Kër ne i thanë popullit Të nujit në përmjet nujit Kër ne i dërguam të salihu Kër ne i dërguam të popullit salihu të salihon Të hudi, hudin, shua ibi Pse Allah i përmendë këto Andë Allah u gjelë gjelalu hu Historin e pruni shembul që njerëzit ndjekin rrugën, rrugën e drejtë. Sot kemi një personalitet shumë interesante, Osta bi'in. Ro, është nga ata që kanë takuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, disa personazhet e kaluar ishte Imam Maliku, i cili ishte tabi tabi'in, ai nuk ka pas sahabe, por ka pas njerëz që kanë pas sahabe. Ndasë ky njeriu i thotë se ne kemi mëlein e Zotit te barekehu te ala, ky njeriu ka pas sahabe, ka si njëri i çuditshëm. Kaqë Njeri që ditë që dhe të shohim Nga disa prej njarjeve Të sëtë janë i kanë trondit edhe Edhe sa avët dhe për nga mberit Salallahu aleyhi veselle Filëm ish pjesë e parë Ljëratës dhe tjetë praj njarje Nga e, jetë e ti ndarje Nga e, skenat Dhe se da i ka jetu pasaj dhe të ndalim Me disa prej, prej porosire Tëtë imam dhe hebiju në sier A'lamin nubela Amir ibn Abdiqais E temimi Amir akaimi Ibnu Abd al-Qais, dhe disa dietarë e quajnë Ibnu Abdullah. Ju e dini në të kaluarën ka e nderuar veçanë dhe këta kush e studion fein Allahu te bareke ve te ala dhe studion biografitë, jetëshkrimët, do ta gjeni se njerëzit për shembull në të kaluarën në kohën e arabëve ka qenë e kançhme me pas njëri disa emra. Dhe për shembull gjenti pejgamberin jon Sallallahu alaihi wasallam kush kush ja ka vendos emrin E, ebu Hurejrës Ebu Hurejra Pengamberi Aleyhis Salat e Selam Pengamberi Aleyhis Salat e Selam Pengamberi Aleyhis Salat e Selam Se e ka pa po duke lut me matë I ka thon Oti njëri dhe mund që nuk i ndahësh matës Apo maqorrit Ekshtë nërra, si të qovë Kushe kanë gjitë Aliju të rëtjallan Ebu Turab Pengamberi Aleyhis Salat e Selam Andoj të Arabët është një zakon Që vendosin shumë emra Vendosin shumë emra Ma dikta e gjemë në Kur' E ka thyrë me emrin Muhammed Muhammed Resullullah Dërsa nësurën Safë si ka ardh Ahmed Dërsa pe nga me sam Ka përmen Emrat vet plot Emrat vet plot uh, Një prej titëve Që e ka në titë Pe nga me nga lejë al Së dhe samë është Ebul Kasim Ebul Kasim Me emrin e E diarit Andaj kjo Kjo shpesher njëzit i përzin Abo përshimull Ebu Bekri Nuk e ka emrin Ebu Bekr Ka emrin Abdullah O njëzit e thyrin E thyrin Ebu Bekr 6to hera. Andaj Amir ibn Abd al-Qais ibn Abdullah, ky është se ata e kanë pas uh, si si lloj dëshire me këtë emër. Fot Imam Dhaibi. Amir ibn Abd al-Qais al-qudwatu al-wali. Ne vendosni ani ë uh, vë mend Imam Dhaibi, Allah zot, kur shkruan jet shkrimë, këtë titull nuk i vendos rastësisht. Shikoj këtu nuk thotë si uh, se që i kulul islam, sikur te Imam Malik apo te Abuya. Me se shej qe Islam Allah zot e ka një titull Edhe pse na shej xhulsan por thuhet na shkon me mendja te botemia, por shej xhulsan maharrat ja ngonte imamat malloj. Shej xhulsan i kan thon dikuj i cili u mor me elm dhe ka njohur te mporgjitsi i Islamit, mporgjitsi Islam. Do sayop krejt ja ngon ni rond. Ky njer i mad, Tabin, qe imam dhebiu el qudwa. Erna, ernaq mishu pas. Allah njer i ku lexon kta kta histori mos mkoon. Këta besoj që zë njeri e ndjen në, në, në shqisat e ti Mësmeqen transmitu si të drejt Që neve në transmitoj këtë ndodhi dhe këtë ndodhi nga jeta e ti Si me e besu e Normal nga klima që na jetojnë Nga nga se nga nuk shomi kësi standarte Kësi, kësi personetete Kër i shojmë ka ndodhë shtu e ka bëk shtu Quditët njeri ju Mësmeqen këtë të besu ushmit Që e transmitoj njeri ju kështë vendos në diskutim A ka ndodhë asë ka ndodhë Thotim am Irnek Veli Veli Veli që dhe më tanë I dashur I Allahu te bareke Ota dhe të dashofni Pastaj menjari se Akaqin veli Apo jo E zahit Zahit dhe më tanë Dhe zërë një njëri Cë nuk edhe Dunja Ebu Abdillah Në ufë këne ka pas Ebu Abdillah Et temimi Nga një fis Temimi njohë të rabët El Amberi El Basri El Basri që këtu Shtes El Basri që dhe më tanë El Basri Ka jetu në Basra Të për të kanë, me lecu dhe zërë i kanë, që kërë mi thënë, neve shkup janë ali. O, oh, që njëzën mësë mi u përzije, për nga, për nga vjenë. Ka transmitu adit nga Omar Khattabi dhe nga Selman el-Farisiu. Parë më doleze vetëm me kanë kanë ejtë, me afton njëri ju me, me kushtu kujdes, kushtu është ki njëri. Ka njëri kanë ejtë me Omar Khattabi dhe Selman el-Farisiu. Ndërsa prej këti kanë morë ilmë Hasan el-Bas Edhe të tjerë prej, prej muslimanë Thot e l'Iqli Ka qenë njëri i drejt Ka qenë prej adhuruzve të Allahu të bare kjove të ara Nga generata e tabi inve E ka takuar Kaab e l'Aqbar Kaab e l'Aqbar Dhe e ka pas nofken Pra nofken pozitive në atë, në atë ko Rahibu hadihil umme Rahib do me than Aj njëri cili përkushtot e badetit Mirpo kjo fjala Rahih, ulematët e kaluara ja kanë vendosur te krishterët. Dhe sa janë janë janë izolu në adhurim. Në adhurim normal çë në të kohët, ndërsa kë umat nuk ka rahbani, ndër ka dhon pejgamberi alayhis salam, son rahbani në islam. Ro me lan martesën, me lan jetën jo. Mirpo, nga adhurimi i madh dhe Allahu xhelalu ala, që e ka boku i njerit, kanë thënë ky është përkushtuar vetëm për Allahun te bareke. و تعالى ka qenë i njohur me Kur'an. Po pra Imam Alike u njoft me hadith. Te nuk domethon sa ai nuk e nje Kur'anin. Madje dietar thonë hadithi jo drejthe shumë më naoc sa sa Kur'ani, porse nëse e merr në vallësi këtu sa ka ndonjësi te na hafza, mirë po ai smund të shpjegoj Kur'anin Allahu te bareke وتعالى. Ka një ka qenë i njohur me me Kur'an dhe u ka mësuar njerëzve, u ka mësuar njerëzve Kur'anin. Ka pos shumë prej prej njëjarëve të sëtë, i ka ndodhë, ka qenë, do më thamë, prej atyre të cilët e ka pranu porosinë e Omën Khattabit, dikun vitin 14-13 të hijgjrit, Omën Khattabit, të ndërruar dhe zërë, ka urdhënu që musliman të rindërtojnë Basra. Basra është një ratë, kanë qenë persianët në atëko, dhe ka ndodhë një prej luftrave, të cilat i kanë kanë përmendë diëtarët, kanë çënë luftrën e Kadisies ka luft në një vend në në Irak, ajo luftë ka çënë vendimtarja në kthimin e muslimanëve të këtyre vendeve në pronësinë e muslimanëve. Kur janë bërë ato çlirime, Umar Khattabi, andaj Umar Khattabi më zor më vekim përmend një prej titujve që nga bas ah Albani lil Mudun, i cili kanë ndërtuar qytetet. I kanë ndërtuar qytetet. Andaj pasi janë bërë disa çlirime në jes në Irakut në Basra, në Kufë këtu më radh, Basran ka urdhnu Amr Khattabi që të vendosen njerëzit më dhe. Si model që më shku njerëzit të tjetër e ka lënë Abu Musa al-Ashariun Basra. E ka lënë guvernator, kryetar, dhe mjafton Abu Musa al-Ashariu shoku i pejgamberit alayhi salatu sallam i Yemenit. E ka lënë aty kryetar dhe njerëzit normal, sikur të jalesh njerëz të mirë, apo sa i tu shkojnë aty, njerëzit shkojnë. Njerëzit, njerëzit shkojnë. Prandaj këy ka thënë Amit Ibnu Abdilla et Temimi Ka shku në Basra duke qenë i ri Ka qenë i pashëm Ka qenë i hejështër Ska folë shumë Ma di një prej një gjarë Se të da shumë i prej sprovët që i ka ndod Se e ka ndod një sprovë Që e kanë betyru Me një farfja e, forme Apo e kanë keçkuptu Dhe e kanë dëbu prej në Basra E kanë quen në Damask Pas të e ka shku në Palestini Palestina dhe Damasku, sot e qohet një pjesë siri, e kjo pjesë e normal të ndarë geografike nuk i njef, e, nuk i njef shëriati Allahu të barë kjo vëtjala, atër e shamë është njofë shumë pjesë, tirakit, tiranit, disa pjesë, të siriës disa pjesë, edhe Palestina jo njofë pjesë e, e shami. Gëse Arapt i ka ndarë vendet së sivë lezër, i ka ndarë nga pjesë e ku janë ata. Kjo pjesë e djafëta jeme, e majta jeme, a bo, veriju jem, jugu jem, e shumë Po më pingon Mëher Ali Sallallahu Alejhi dhe Mekka e ka këndallje, pjesa e Yemenit pjesa, mund mbarsisht pi pozicionit, kanë ngon ata. Pastaj kanë ardh këta të tjerë të cilët i kanë vendosur gjërat siç kanë dëshirou këta. Gjithashtu si i ka ndodhur shumë për këç këtuptime, një për këç këtuptimeve, një njeri ka thonë ka thonë duket se je më më i mirë se Ibrahim Ali Sallallahu Alejhi. Mirë, ku e kanë po i batin këtu merë? Apo kanë dashur të provokojnë. Dhe ki ka hesht. Së shpërgjith Dhe e kanë morë këta, këtë rast Dhe e kanë qute e bu mu së aleshari U pas taj ka shku rastit e Othman ibn i Afani Kanë than, i kanë than Amir ibn i Abdillah e Temimit Ndukët se je ma i mirë Së Ibrahim e Sëram dhe ka hesht Dhe kanë morë pas taj jak gjykim Se jak e than kështu, qështu ta shofmi Edhe rastin i cilje është boshkat Me, me u dobu Kure ka morë gjyka alësi Ka than, pëse si e përgjith kërë kanë than se je ma i mirë S Ka thëmë, unë nuk e në përgjithë se uqudita që zhveti, a munët muslimani me armën dërejgje, me vetë, ti e me i, i mirë se si Ibrahim e sëlam, ka thëmë, vallaj, i shakon razi, i shakon i knast, më këmë pluni ka ka hec Ibrahim e Alei Sallatërsa, më më këmë pluni ka e shkeli Ibrahim e Alei Sallatërsa, më ndajtët, pasaj gjikaci e ka largu që dhe më në qështja është e, e kecë kuptume. Ka shumë njari, vallajzërë, Disa do të shkoqisim që të ndalmi pas taj me pjesën e, e, e mësime dhe se datë mund t'inxelim nga historia e Amit Ibn Abdilla Pjesë e parë dhe zërë që e kam përmeni djetarët, kanë thanë e, Sikur ata i bënjë e birabahë, zhdo njëri i madhë dhe zërë nëmanë e menë kjo regu Zhdo njëri i madhë nuk mundësh me hasë në historinë e ti kaos në rarë Qështë tjetë kismet qështë të njërë zërë? Abo? Abo? Po, shumë për njerëzën se kur zgjohet mëngjes, nëse e pyet, domun arrivet apo pyetet dhe ki ka dhon drejt, a ki plan deri në akşam? Rallka, rallka. Apo mundet me pas planin, të cilin nuk ja ka, ka, nuk ja ka caktuar i vetës, ja ka caktuar puna. Shumë shkon pun në punë në kërkimin e riskut. Po ke një orari që ke apo? Andaj çdo njëri i maçi do të shohë të Amit e ka nda me orarin. Dhe un, Alei Seram, në pejgamberin Ali (alayhis salam) në shumë haditheve ka bë gojë işaret, madje edhe ka bë citat për rregullimin e kohës, për rregullimin e kohës. Për shembull e ka përmend se jumi më i mirë jumi i Davudit. Pse e ka përmend? Me na ka dhunë vetë puna Davudit në informacë se si jo, kë ora 8 orë ka flet. Pastaj e ka dhënë se ka ndau pejgamberi (alayhis salam) Davudit. Për shembull e ka dhënë se unë nuk e pëlqej apo kor makru akrahu ore menait masiaçie Posë në mësim apo i badet Kjo pse ka ardhë hadith Hadith sa i muslim Bukhari Pse për nësam thot Unës dume në e të masjacije Në thonë kjo Pse orar është Eksumerat A dhej Amir ibn Abdillah Si krejt musliman të mdoj Kanë basë orar Thojnë djetarët Orar në ka pas shtu E ka ndra në tri pjes Pjesën e par E ka ndra në Kur'an dhe dhikër Ndërma thashk Amir ibn Abdillah Nuk njës për alim Edhe pëse ka adith Mirë po nuk njëhet të mes, në mesin e muslimane Si transmitur që si adith Ose dë një alim ose mufti e kështu më ra Be se dhe zër Këtu kër jemi pëse nuk njëhet Kita ben është Muni me boni krasin Imam Maliku Nuk kataku sahabe Transmeton adith Amir ibn Abdillah Ebu Musa dhe Shariun E kataku E kataku Selman e Farisijun Amun Khattabin Osman ibn Afanin Edhe skaldon adith Muawiya, içi di muavi ka hadith. Ve kjo nevet do ta përmend me kur do vjen në rasin e eçkrim pas eçkrimit, ata nuk e kanë pavën po, se me kallzu hadith, po kallzoi se çë marr edhe murrain. Ata e kanë bën po praktik. Hadithin e praktikoj, mjafto. Andaj drejtari thonë për shembun, në historinë e shumrë e muslimanëve, ti vetë kishera jetën mjafton hadith ajo. Mjafton zbatimit si e gaboj, ç'që është hadithi pejgamberit alay salatu ve selam. E kanë dhënë pjesën e Qosë ti intri piesë. Pjesa e parë ka qënd dhikr dhe Kur'an. Andaj ka shku në xhami edhe u ka thon muslimanëve. Do të rri deri një acid. Kush dëshiron më mësu Kur'an jam këtu. Jo si tolovit të njerëzve lazer. Njëri më thonë po mirë, unë po e marr model Aminin, po vin xhami epi ti musliman. Jo, do të më kuan i kualifikuar. <laughs> do të më thonë, do të më thonë dikush se ti mundesh më të lexo njerëzve Kur'an. Andaj pjesa e parë u kon dhikr i Allahut dhe mësimi i Kur'anit. Pjesa e dytë, o kam i badet I badet Mon, ka bo i badet, gjatë Tu kërtuot i badet, lezër, mon e men Nuk është për qëllim farzi Nuk është për qëllim farzi Ma dje farzi, lezër, farzi Mon, me, mon nuk mund është Kjo është e prejë Nuk mund është me gjetë jetë shkrym të muslimaneve Me thani ka falë 5 vakt Shka Shka, men e, ku të duni, ollumë tani Këshirë ne, për shemë, kur të lafdroje Filan sahabën, filan tabinin, filan imamin Me thonë, ki ka falë 5 vakët E ka gjurur abazanin Nuk, nuk e këzistor Kjo be laja e sotit do dhe zë Shumë na du të me lafdru di kam se Kjo pivazinve se i falë 5 vakët Dëmonë, kjo normal se so sot është vlerë ama Atërës u kam vlerë Qy shmushti me vërtetu A nëjë kërtu e të ka falë namaz Dëmonë, ki parë asyqa Hicë folë për farë fol. Ka falë namaz dhe vërrej ke qatë shumë Që i falë ke nam A përshemë, përshemë, kanë thanë për Asan al-Basrijun, falë të namaz Pse dalohët Asan al-Basrijun menejve, falë të namaz është përshelim krejtë diqka tjetër Andaj kanë thanë djetarët, pjesën e dytë kohës e ndante një badet E kishë përshelim namaz dhe adhurim shtes Dhe pjesën e tre lezër, ka morë pjesë në shumë luftër atë muslimanë A dhe ka morë pjesë në luftën e kadisijës Në cilën luftë, kush ka lezu pak apo ka dë ka, ka pas për gjërëve shumë interesantë lufta e kadisije se cila ka qenë kadisijo një vend një rakë, aty është villu lufta mes muslimanëve në prije me parin omër khattabin, për i medine nëse Saad i një e bëkasi i ka udhejsh disa prej këtëre këtëre luftëra andaj, pjesa e të rejtë ti ka qenë do më thonë në muasker në shërbimin e ushtarët muslimanëve në izmetin e atyre sëtë kanë luftur rrugë të Allahut Të bareke Uete alë dhejëri sa e ka fitu titullin Zahidu el Basra Zahidi i Basrës Prej gjërave interesante që e ka ndot Amir ibn Abdillah Kur ka eqës dhe kan uhtëtue Kan eqës apo kan shkute një punë e kështë mëral Sido mos në e, kalimi në vendet e rejat Qliruara prej anës i muslimaneve Ka pas tri kushte nëse do të dikush me eqës me këta poon i kanë kusht. Shikoni atë, ne vetë do ta përmendim te te, te muslimanët. Muslimanët pa, përse se kanë pa turp, do thonë si dush me muç çshto. Për shembull Ahmed ibn Hanbeli, lëza, çdo shovë mendese, ndoshta edhe Ahmed ibn Hanbelit ma mori disa perligjerat nga se jeta e tij është, dha von për plot me muslimane dhe për plot me për plot me ngjarje. Jo Muhamedi lëza dietar në historinë e tij, thoni Muhamedi ka transmetuar prej tij çindra mia. Çindra mia njerëz kanë transmetuar di. Nëse nuk e di kanë nga ka pavos shok. Kë nuk e diim kanë nga ka pavos shok çka sh për shëndetë. Ça çpak apo ka kanë nga ka pavos shok aj. And nuk ja, nuk ja ka lejuar si çeli vetës, domosih si çeli bëvaj shok, ngase shoqëria ndikon në në tabaj. Andaj kur ka dashkim u shoqëru në rrugë e kështu me radh, ka dhënë li kam tri kushte. Kushti i parë që ë ja ka vendosur shokët vet, vet, ka ka thonë Uh, Unë Nëse do një me hecme muhe Unë jam hizme qari juve bon, Unë ju bëj hizme të juve Kejtve shkatë hecme bash Unë jam ajë cili u shërve juve E dyta Ka thanë Malini muhe e zanë Rukë, në karavan, e kështë më radhë Ka ne hecë, për para hec, gjat, ka ne hecë gjatë Ka thanë e zanë malini muhe Edhe Edhe do më thanë Shërblimin e e zanë Dhe e treta ka thanë Dersa ka mune pare Dersa ka mune financa As kush zguzon me Me kryshërbime prej Prej pareve të ti Dersa ka Me këtë tri kushte Ka pranue mo shëshrua Me këtë tri kushte Ka pranue mo shëshrua Këto vezër nuk është let me i vendos Që mi thonë dikujna Kushte ki me ecë me mu Unë me shërbiti Andaj i më më dhe e biju I më nuketiri Kër përmeni këtë njarje E shpesha reagojnë Thënë kjo nukon mu të lakë Qëllë më nukon mu të lakë Por shemë, sot për e mornë Nëse Hoxha, djetari, i thot dikujtë Që i dush me e cëmë mund të qërbejt tyje Që ka ndohë për dy tre mujsh Po jesu për zërë Ki tjetëri bërë të hoqëti, a po? A kishë ndohë qëtu? Dhe zërë kërri kërë, a bo Amin ibnu Abdillah e temimi, shërptor atyre Ata nuk kanë dhonë, e po tash në jena ma të mdoj se ti Jo, ma djekte janë që ditë Si ka mundësik i njeri me, me pranue Me bo këta Andoj prej rastet që i kam përmin djetar Në një uthtim për uthtim Nga Amirim një Abdilla Thëtë njani prej njërzëve të Basrës Thëtë e kumë përcjel Amirim një Abdilla qka banë natën Qka banë natën Thëtë pushum I vendosëm shatorat në Basra Thëtë i morën u shtartë Vendet e tëre Z Dhe njërzit fillur me fletë Thot une e bona synim Që të ndjeki amërim një abila Që ka pa në natën këtë Thot e mur kalin e ti Dhe e lidi Për një penj I asë gjati Atë litarin Që të këtë mundësi me, me, me, me u shërbi kalin vetë Më gjatë I adha shërbimin kalit Kali atërshëm u kanë vetura e sëshme I kanë shërbi si mjetë I kanë shërbi si mjetë beri, sallim, Në një prej ekspeditave të ti Kura njësë për omre Në një piesë parahyris mejkës Devja ti E cilë e ka posimë el kasua U kanal U kanal E disa pesahave than Khala e ti el kasua U nal Devja Kasuaja Për nga mesra A muni me paramdukë Ato për devje dhe kali Kanë gjeluzu Qikur me thamë për që i musat Së të hatës ka kërriot I dokt ka më Njerëzit doën pastaj më vërtetojë, jo i mirë kështu më radh. Prandaj pejgamberi Allahu alayhi sallatu selam kur i kanë vënë spo ezdevia qasvaj, apo ka zeimnin, pe unë më ka thonë, "Jo, nuk e shnal, ka dhënë bu po, ka diçka këtu." Nuk ka diçka për i Allahu te varet këto tana, pastaj e, e ka nis pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Andaj nuk është të çuditshme por çem detar më dhanë e e shërbejti kalin. Ja dha këta to, çajlit kalin, e lidhi, pastaj thot, "Mu rruk." Thonë do nuk e dish apo atë shku. Më rrugë të deri sa shkoj largë në një pëjmë Ku ishte i rrethuar mrena mos mu pa Ka shku ka një do mund nukon thellë Që mos shifër, o shë mbulu me gjithë me pëjmë Tho dhe, une po e për cilëga Të deri sa u humbë nga shikimet e njërzë U humbë nga shikimet e njërzë Shikolë dhe zërë, a i ka mujtë dhe qatë në qatarë Abo, Allahu e kbetë sinceritetin zemur, kryma abete Po jo Po jo Ata dhe zëri, ju kan, kanë kan drujt Allah u të barek e vëtjale Thoth dhe, kër u hum nga shikimet e njerëzve U drejtu nga kibla dhe u lidh për namaz U drejtu nga kibla dhe u lidh për namaz Thoth transmitusi, nuk kum pa njëri Që rinë të gjatë namaz Duke i plotësu të kbiret, rukut, sejzët Dhe duke e zë gjatë ma namaz, më të plotë dhe më të mirë sesa Namazi Amir ibn Abdilla e temimi Në në dhe se këto Të njësë janë konë që ditë që Se si kanë ne Ma di do përmene uh, Amir ibn Abdilla Se shfar duaj e ka ba Allah u te bareke U e te are Thot transmitusi Thot e për cilja Ai falej dhe lutaj Falej dhe lutaj Thot prej lutjeve që ka i dëgjova Tinza i ka dëgju Thot faq shtu O zot jem Tim ke kryuar muhe Dhe më ke vendos në këtë dunjë plot belaja me dëshirën time. Dhe më kthat, më ke thën mua çëndroj në rrugën e drejtë. O Zot, çysh çëndroj me këtëto fitne? Prandaj forcoj mua dhe më drejto mua me bucinë tënde. Shkollez Amir ibn Abdullah at-Tamimi, kataku sahabe. Hasan al-Basri komon sim biqdina. Muhammad ibn ibn ibn Sirin, të sendos la sin, komon sim biqdina. Po do zot, më ket çit, ke dunjë, ka çën dëshira jote. Pastaj ke kërku prej mua un kon musliman i drejt dhe më më më çëndru në feën tande. Çysh më çëndru. Më ket dobësi dhe më ket kërkesë është shumë shumë vështirë. Ka thon, o zot forco me me forcën time dhe më uzo me udhzimin udhzimin tim. Ka thon, o zot, ti e di se sikur kë të dunjaja ti ishte në pronën time. Dhe pas taj ti të më thujshë, jep ja filanit, ja këshaban pa, pa hezituar. Para të se ti e dinë, se unë nuk i duke dunja. Ka thonë, o Zot, shpotoma nefësin tem, ja arhamer rahimin. Ka thonë, o Allah, une të duha ty me një dashurishëm të madhe, e cila më ka lecu gjdo musivet, e cila më ka lecu gjdo musivet, dhe më ka ba më knasë me gjdo vështisi që ka e gjenë. Ketë vëzër, ketë duha, Nuk e kondo, por shemboj me sinierë çdo, e duaj dhe unë Allahin, e kam zemrën e pastë. Edhe unë jam takvali në hak e xhameral. Ktove zeka e batu, të dhe ka zbatu, do ta shoh me një prej ngjarjes më të mahnisme çka ka mbetë me ndodë Aamil ibn Abdullah et-Tamimi kur e kanë për zon prej prej basës. Sot transmetuesi. Unë smujta me duru, m'zun i xhumit. Uçoj er sherbeserë që muslimanë vorej Aamil ibn Abdullah të tëjeshat duke fal. Vazhdojsha me flet, ayu falke. Vazhdojsha me flet A ju falke, deri sa u afru sabahu Deri sa u afru sabahu Kër afru sabaj, normal, ka qenë tradit e muslimanë Kër të afruhet sabaj, që ka me baf? Me falë, dhe bëhon vitrin Me falë vitrin Thotë, dhe i adhët koha doajës së vitrit Thotë, dhe i, i qoj dur ka Allahu të bare kjo e tjala Dhe tha, o Allah U afru më njësi Dhe njërzi do të zhohër për dëshira të të tëre Zonjani prej tëre ka një kërkes të ty Edhe unë e kam një kërkes O Allah, edhe unë e kam një kërkes të ty Kërkesa i me cilë ashtë Ka thonë O Allah, nevoja e amirit është që t'ja falës gjunaat Nevoja e amirit është që t'ja falës gjunaat Ka thonë O Allah, i ku më lip tri doa për tyje Dimi ki plëcu O zëtë të treta Alaskar U më parë në farbini Në dhe O Allah, i ku mba tri lutjet e ti Dim kanar E treta se karda la Jam të prit, ma plëco Pastaj Ka thonë O Allah, ma jep atë që ka për e kërkoj Mirë për po nuk e ka përmen Pastaj E ka bo vitrin Dhe o shtafru për me falë Sabajn me, me gjemon Kër është këthyje E ka vërrejt njërin Se e ka ndjek Ka thonë Pse më për cjëlle Allah u të zoft Pse më për cjëlle Allah u të zoft I ka thonë, ustur mara ejt Më shefe, keçka e pa në në I ka këtu mërës me më pa, ti më ke përcil Ka thonë, kjo të transmitu që e ka përcil, ka thonë, pasha Allah Ose kemi më këllëzu që ato trija, që ka u lutë dyti ka pëllëcu Njerë këtu e ka, sigleti Ka thonë, ose e, e përhapi Ka thonë, mëse më përhap Ka thonë, vetë të me shartë nëse mi këllëzhon tri doat që e ke për Ka thonë, ma je besën Allahot Se nuk ka lëzënë Qa ke pa po, prej me të mund Qa e ka, qa ke pa, po, ta natën dhe zërë shfarë A më një paramendu dhe zërë për shimbul Si sot, dikush me bo fej për të madhe Dhe me emshej ata E dikush me evorej Asta njëzit tu, të, të na nëndryshet të, të edukum Ka thonë të aja besën Allah Se sa ti është i gjallë, e unën nëse jam kam imër Kur se ka lëzënë, thon ka thonë atër këso Ka thonë, nuk këm pas Gjë më të fr Mon, nuk ju ku mëndrujt diqka e Që mundet me më deviju për feje Pos, grat Andaj i ku më qudur ka Allah u të bare kjo e talë Dhe ku më thonë O Allah, ma shkull nga zemra ime Dhe nga ne i si fësijem Tërheqen dhe animi ka grat Festegeve li, mu përgjithë Allah Ka thonë dhe une A sho gruje, a sho mur Për mu e barabart Me kudretin Allah u të bare kjo e talë Shiko dhe zëtë, kënu ka lut me Me deformu natyren, jo Po ka dasht në me me me, me ruaj thënë tina ka thon andaj kjo është e para ti më ka përgjigj ka thon cila është e dita ka thon e dita është se <coughs> i kum thon Allahu te bareke ve taala o zot më vjen turp mi pas dikujt tut për vësteja dhe i kum thon Allah o zot largom atut gjithçka çka ekziston jashtë teje teje un lëm vetëm të pasuri prej teje Sot dhe mu ka përgjigj. Ai ndaj ka thon por mua nuk ekziston frik. Ai ndaj ka disa prindjore se ky njerëj o shpall dhe rreth e porçar kanë çarkulluar egërësira dhe nuk e ka prish namazin. Rreth e porçar kanë çarkulluar egërësira prej lohanave këtë herë, nuk e ka prish namazin. Dhe thot se Allahu te bareke ve taala nuk ka prish. Ka thon cila e treta që s'e ka përgjigj. Ka thon sa i përket tretës i kum thon Allahu o Zot. Ma munco çeta largo i jumi. Musfeli Far, çetër kohën ta kaloj në durimin tan. Ka thonë se këtu nuk pun përgjigjet. Në këtu nuk pun përgjigjet. Do të tharthem pse çu ka përgjigj, pse nuk, nuk përgjig? do të ka përgjigj, do se vëz largimin e xhumit, largimin e xhumit, do të thonë e e kanë tash zakonshëm. Në dhe Allahu te barekehu ta nuk i përgjigjet kësaj si gjëre. Nuk, nuk, nuk do të thonë Allahu te barekehu ta nuk e prish rendin e tina, por ka kërkuar Allah largoma xhumin komplet, mos flehj vetëm ta aduroj ti, por se Allahu te barekehu teala nuk jua, nuk jua po gjithë. Kjo dha zot prej prej ngjarjes së at i ka ndodh Amir Ibn Abdullah At-Tamimi. Ngjarje më interesante, sa ti ka ndodh Amir Ibn Abdullah At-Tamimi, cilat ka qenë, ka qenë doz kur kanë shkuar në Basra. Kur e kanë çirur Basrën, Basra u ka paloti mbretëror i persianëve. Kur e kanë çirur ata me urdhër të emirave kanime me, me mor pasuritë. Kur, dhe si cëli kam ledhë pasuri altan, argjen, gjithka kanë gjithë në monë jastë të qmushëm petka qmushme, kurorat qmushme dhe sa njona prejtore ka kushtu me, me mija dinare, me mija altan, ekstumerat dhe një, duke i mbledh vjen një njëri dhe e ka me veti një ark e cila nët ark do më thonë, edhe vet arka u kanë do më thonë, e, e, e, e ndërtuar prej arit Mos flasim më nga saka bosh. Dhe këy po vën dhe po e bën. Dha ka tin çaçeron, se janë çudit kush atë bajt dhe kanë kushtu vëmendin. Kur ka ardh, kan dhon hape, ka dhon hap leju. Nuk mund të çel leju, nuk e çel, nëse nuk ka ka thonë, hapë, marge, Nësër, bare, e ka dash posuri. Ka thon, kur e kanë hap, por plot kur i kanë mbajt mbretrë. Zot, Allahu te bareke vetalla, kto altan. Kto, këu nuk, nuk është çudit, shoq duñjo ki me kamiona, altan. Dunjo, ata s'e kanë. Allahu i janë ka për men Kur'an se për këtë alltan i kanë gjetur njerëzit feje. Alltan dhe ata s'e kanë menuar se edhe i dhoti ne patje ka me, apo nuk oni sigurt me këtë me këtë pasuri. Kur e kanë pa, domthonë margarita shumë, diamant shumë, pasuri shumëta, kanë thënë, "A mos kemo diçka për vëti?" Kan dhën Allahu i u zot. Kanën vallahi, pa she Allah. Mos mukoçi më është urdhër i Emirit, mi mlet çka ka qitu ka thon kur se kisha lviz dorën me prej këta. Ke çto shka i keni gjetë ju? E çka kaçitun pallat, e çka kanë këtit muslimanë, e çka kanë ndo një alton i dërgënit te unën nuk vlen më shumë se thoni çka e hek epi bidorës. Pjesa i thon kulema, apo jo thoni këtit këse kjo është i madh. Po kjo pjesa shka hek. Ka thon këtë pjesën shka hek epi thonit nuk është këtit kjo pasuri te unën barabart me këta. S'ka mundsi. Ka thon po kaqen urdhër i emirit Më mëbardhun e kumbardh. Ka thon Allahy të mëshiroj, ka dhënë akuçi. Ka pasur njerëz 3 musliman. Ka dhënë akuçi, ka dhënë ju nuk e gallzoj. Ka thon se ju jo pastaj më lavdroj. Pastaj kanë e kanë kan dik, e kanë shlu në njëri me porcel deri sa e kanë marrë aiç është Amit Ibn Abdullah. Prandaj ora të sa i kanë dhënë Vezir Amit Ibn Abdullah dhe kjo është bua sebet që Amit Ibn Abdullah e temimi dëbohet me urtën nga guvernatori i Basros qohët në shahë në damasë pas e ka shku në në palestinë në gjamin al-Aqsa dhe atje ka ndrujit ka ndodhë një ditë për ditëve rrugës në Basra e ka dëgjunë njëri duke bërtit duke ka bërtit dhe duke than oju njërës oju musliman rrua në besën e pengamberit juve Muhammedet sallallah alesem dhe Amir ibn Abdullah është afru ka than qka kje ka than besa e Muhammedet sam po shkejle Këtë në kushe ka shkel besën e Muhammedet s.s. Këtë në qenë dhe zërë, thujë që jahudi, thujë që të krishterë. Dhimë mi, i thoi një njeri për krishterë për jahudive, që jeton në shtetin islam dhe pagun të atimet e, e, e obligimet të, të shtetit musliman. Këtë në, unë jam një dhimë, jetoj në shtetë. Këtë në, pse klithë, pse për tëtë, këtë në, po më kërkon në muë, ushtarë të shtetit, me bani punë që ka un Ka than, hel e dejit e lgjizje Shikodhë dhe dhe kjo, kjo procedura E drejcijës në trut dhe men men mencit e muslimane Filimisht, më nuk agut Ti po përte të krimu abet Ka than, a e ke paguj të të timin Ka than, po Ka than, qëfar pune përkërkojnë këto prejtet Që ti nuk i razi Ka than, këto ushtar Për para vëzër e njëta ka ndoh Se ushtar e ka atë fudu lëkun Për të zin ka paralemru për nga mberi unë sallallahu alaihi wasallam tesila tesila mas shumë te mas qartë të shefte hajjaj hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi te i ka thënë Ushtar i Abdul Malik i Marwani dhe ajo fodullaku i madh e ka bënë një ardhmë me bot zullum ka thënë i Ushtari më thotë mu e ja pastro më oborën me pore jo pavor me pore me pore qadha më zdu me apo ja s'u nuk dume më apo s'u kan punën temën ka thënë domanon ti nuk je i razim me punukët pun ka thënë unë nuk jam razim Ka thëmë atër s'ki me punuë, nuk i me punuë A ju shtari ka thëmë, jo, unë e marrë këta mezor Unë jam shtarë, e marrë, e marrë mezor Atëherë, uh, shtarë i thëtë, s'kha mundësi Une ka me morë me uh, dëshina, pa dëshina në këtina Dhe ka me e futë në, në oborin ten Atëherë kërja mbulon, Amir Ibn Abdulla Mbulon këtë dhimijun Dhe i thëtë, une do të mbroj Që më shkjetët besë e Mohamedit Sallallahu alaihi wasallam, ata ratai sill sillën disa prej ushtarëve tjerë dhe dhe e morin me dhunë. Kur e morën atje, ja tregoi ngjallin. Kur i tregoi ngjallin, ata rëthan, ashtu ashtu ke njëri i ka pasur do probleme. Çikollë gjithmonë në në në historika ka ka ka, ka ndodhe njëjtë. Ashtu ashtu i kanë dhënë ke njëri ka pasur do probleme. Dhe ka shkuar Amir ibn Abdullah Me emrojt këtë dhimmi Dhe me thanë se uh, Nuk ashtë drejt Njëriun me e morë në punë me zorë Sën, Kjo e ka pakuitatim Në tërës ka nevoj që, që të merët me zorë E kanë morë në gjikata Gjikata e ka quë Do më thanë Padinë Të Othman i Bliafani në Medine Se Amin ibn Abdilla Ka qeni njohur Ka këshkel disa prej urrëve E para prej tëre Që e ka shkel E para prej tëre është se ky ka dalë në kurugjë ndaj e lisunetit dhe gjemot që këllë dhe kjo akuza e e zakonqme, spengon shtetit, spengon e mirën e kështu mëra ka dhe dita prej akuzave nuk martohet dhe trejta prej akuzave është se nuk e ha djathin djathin e muslimatës në treg dhe nuk pranon me shkun palatët e Guvernatorë dhe kryetarëve të muslimarë Dhe thot Othman ibn Jafani E këthen të mëllon kërkesën Thot shkoni të kryetari I pari i basrës Dhe dhe ta merë në pytje Pasalit mi jetë gjevabët e tina Kure morë në pytje Thot Në ka urnu Othman ibn Jafani Me të morë në pytje për këto dhe këto pika Thot pyt një qa ka dash me pyt Othman ibn Jafani Ka dhane para Pse nuk pranon më martua Pse nuk pranon më martua Më ma vepra e ti si kur i ka provoku Mës beson diqka di gabushem Ka thonë sa i përket martesis Ka thonë unë e dëshmoj Para allohu të bare kjo e tëra Se në islam nuk eksiston mërgjizëm Pra mësë kini nga tru e telat Unë nuk besoj që i ka mërgjizëm në islam Por mësë martesa i me ka një sebeb Ka thonë unë e këm pa Sa allohu më ka thonë një nefs Një nefs Ta një lidhme me doane ti Linë me doanë ti Ka thonë në e kam një nefs Dhe ka thonë këtë nefs du me shkëtu prej zjale Unë i kam pas drogë grave Dhe nuk kam dash me shpërnda trunin tem Dhe nefsin tem në, në martes Andaj unë e dëshmoj Se sunet është mu martu Por gjarja ime gjarja, mondonë, Jo që ku më ndalë këndër sunetet Por është, është ë, Dëshirë personale e imja Ka thonë në ka arë lajmë Se nuk e hanë mishin dhe djafën Ka thonë sa i përket mishit, unë e ha kur kam, e kur s'kam se ha. Ka thonë dhe kur mhatë mish e s'kam, nuk e ngarkoj vetën me punu e me ble. Kjo është meselja jenë. Kur kam e ha, e kur mhatë e s'kam, nuk ngarkona me shku me punu e me ble mish. Ka thonë e djathim s'ese se ha. Ka thonë djathim nuk e ha, i jo që unë i ja avbaj haram muslimanë, Mirë po nevi në një vend ku është sa po i shliruar nga Dora e persianet Persianet dhe janë konë pa fe Mor rëmak janë konë kryshter abo, Dhe jahudit janë konë jahudi Ndërsa persianet janë konë me gjusë pa fe Ka dhonë nevi kemi armi një vend ku e ndë Do më dhonë 4 hektarë të së të kanë mejtë prej, prej me gjusëve Ka dhonë dhe une kanë frikë Se djathi bad nga fara e kafshëve apo e përziër mes kafshëve të muslimane dhe kafshëve të të mexhujëve. Ka donëse dëshmon dikush se këtë diah është i marr prej muslimanit, apo kristiani, apo i judit, unë e ha. Unë kush punë akuze. Ka thonë, "Dhe e treta. Pse nuk vjen te Emirat? Pse nuk vjen te krijetari e muslimanëve? Po pse nuk pranon marr në pallatet e muslimanëve? Ka don sai burket orës në pallatet e muslimanëve." Ka thonë Unë jose plot njerëz ju vin. A ju keni kritikë detyra? Sa njeriu ka ardhe ka kërkuar për juve. Atë ka thënë, kërkuosit tek ju jo, janë shumë. Ata që ka s'kan ardh, mos i bëni më zot. I, I padhëse bëshimu gjithmonë, kështu janë. Shumë nëse ti, edhe sot e njëjta. Ti i thu por çu mund sham me ty. O pse si me mua? A ata që i kanë dhërat të ankohen se s'ja si plotsojnë detyra. Është e njëjta, gjithmonë. Pavarësisht për musliman apo jo musliman. Mun, nëse ti thua unë s'pranoj Nuk më miraton, po pse shumë miraton? A ke ata ato që më miratojnë ankohen se s'i u kanë krytë tyra? A do shiko amrinë që na dyla çka thon? Po pse ti mirësh me mua? Sa njerë i vënë te dera se si u çënë derën? Po ka që dera, si që një që vjen te dera se u çënë derën, un z vim me dëshirën time e ju më thuni mua pse ti zvjen? Me pa po, ajo provokim pse ti pse zvjen te na? A do që don unë nuk kam dal kurrë ndër muslimanëve, nuk kam dal kurrë në xhamatin ondaj kur ja kanë dërgu i fanit, ka dërguar porxhigjet Othman ibn Afanit ka thon Amir ibn Abdullah është i pastër dhe domthon ankesa nuk nuk çëndron. Kur u shkthi ka nis problem. Që se faktikisht kanë akuzuar, pasa nuk ka çëndruar, tani i bë chatat padrejtisht e, kan, e kanë e kanë akuzuar dhe nis një problem i madh mes përkrahësve të Amirit dhe kundërshtarëve të Amirit. Musliman musliman, nuk ka çënë domthon dikush prej prej prej anëshë që ka hinje, dhe i risa, shkon lajme prapë të otmanim një afani, se problemi nuk është shëru. Dhe më thonë, prapë njërzit, ankoon për Amir, Ibnu Abdillah, ndërsa jo ka pasin po njëri, nuk është i akuzum, atër i ka quë e letër, dhe më thonë, prisit të Basrës, ka thonë, me urvin tem, mele Amirin, siguroj karavan, beve, dhe dërgojët e muahuje në shamë. Dërgojët e muahu Damaske Damask e, e përred Dhe e dërgon Do mon Amirim Njabdulla Në Mësham <clears throat> Para se me dal, mblidhe njërësit Ese po del dhe zër, do mon Para me ndoni me e përzan Prej vendit, me e përzan Me e përzan, e qatjori Me e përzan prej vendit Njëri i cili vërshemull Vecës është këtë kuptu për diqka Ma djene se shikonit zanafilën e njërës Ajo aj dasht, do mon Ajo ka mujtë me bërë belarë ati Sa i ka thirë nejmën pengamberi sallallahu aleyhi sallam Onda e Amiri ka thonë Dhe Allah i ka thonë pashallojnë Unë e gjallë Mushkel besa Muhammed sallam Se ka thonë besa Muhammed sallam Se pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Ka thonë rune Besën e Muhammedit Tek dhimijind Kusë janë dhimijind? Ata se paguin të atim dhe jetojnë Paguin të atim dhe jetojnë Andaj mblejë dhe njerëzit Për me përshëndet Pra dëbimin e Amir ibn Abdillah Para se me shlu basë ju ka thon njerëzve <coughs> unë kam i çu durt ka Allahu kam me bë dua ju thoni amin plot njerëz çka do të ai me me pasdash me kish kish tan, am, am pa faishim, por. ka fitimin e kësaj ka kishte Osmania më shpalli të pafajshëm po Osmani më ia vonim ka shpall të pafajshëm kush është ai tani që mund të më do të thon me me bë këtë problem më më nuk me mbajt që cine, musliman, ka dashme e mbajt qetësinë e muslimanëve ka shkuën në në në shan ka donu nei çu durt ka Allahu ju bani amin dhe kikënis janë mbledh çfarë vanta po tash do. Zakonisht an pritmës po thotë Zoti dha tep çaftën e e mallkoft e kësaj rrad. Mir po nuk ka bëu kështu. Ka thon Allahumme. Men washabiya wa kadhab ali. Ka thon valla, çdo që më ka bëj ftira dhe ka rrit për mua dhe ka qen sebet me më nxjerr nga vendlindja ime, nga vatani jam dhe më ka dhë mes meje dhe evlatve të mi dhe familjes time, ka thon o Allah Dëshmo se si jakum falë ati Dëshmo se si jakum falë ati Falja dhe ti O Allah, ku shdo që abo se ber Me më gjithë nga shtëpia ime Jepi shëndet, ruja fejen dhe dunjaj Dhe më banë muhe Bashk me ta Banor të gjendejti Njështë, ju jë ka thonë bani amin Po nuk ka lutë kondrë Po është lutë për Dhe e ka fut vetën Dëmonë mesin e e gabimtarve Bashk me, me ta pasaj e ka morë Do më thonë karavoni dhe e kanë que, e kanë que në Sham, nga shu në Sham e ka prit Muawije, i vonëbi Sufjan, në onë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe e ka ndëru. Dhe gjithashtu transvetohet se Muawije ka caktuar njerëz me përcjell që djelin çka bën. Ka cinë i çuditshëm. Ka cinë Amir ibn Abd al-Qais, apo Amir ibn Abdullah njerë i i çuditshëm pasaj ka, ka vazhduar jetën e tij në në Sham, ka vazhduar me jetën me të njëjtën formë në jetu e, dashurin e Allahut te bareke u teala dashurin te Allahut te bareke u teala derisa <coughs> ne shtratin e vdekjes jan mbledh njerzi dhe i kan thane ja ka filluar me çaj, vetem se po çan, ka thane nuk po çaj, por ndonjë dashuri kse dunjaje apo se m ka mbajt diçka synit ne kje dunja, ka thane po rruga eshte e gjat dhe furnizimi eshte i pak, ku ka me shkuone esh gjat pa furnizimi esh i pak, ka thane atje ja ndimundhi on xhennet On gjene, ka thonë në ne, për këta jam tu, jam tu qajtë, pasat në njëzit kanë fillu me përmejnë, prej vej për e të cilat, a i ka bërë, kanë ndru jetë në kohën e muavjes, djetarë kanë, bo, nuk kanë në, në një pajtushmëri, kur kanë ndru jetë, mirë po pajtushmëria është se, kanë ndru jetë në khilafetin e muavjes, apo në udheqen e muavje, i bën ebi Sufjan radiallahu anë, dhe ësht Në Palestin Allahu të barë kjo tëla E më shirovë dhe në takovë me, me ta Në gjëndë Vezë mësime Nga kjo histori ka shumë Ne ju do të ndalim Disa prej, prej tëre Që ta plëtsojnë Nga do më dhonë Historien me Pikat e modelit Te Amir ibn Abdilla et Temini Pësimi pa Vezër e vëreni Dhe du të vëreni Se në gjithdo histori Ka gjërat përbashk ta Qëjmu Qëjmu na Kërta morë me një histori tjetër Zonë më doonë sa i delë jashtë Jashtë ta dhe më doonë Si cëli me posë dveçanë komplet Jo, ka dhe qëka dveçanë Ka dhe qëka të përbashkët E përbashkëta Mes Ata ibn Jebir Abah Imam Malik Amir ibn Abdillah E dhe tjere dhe se do të vim Cila është rënditja e kohëns E ka ndohë kohën kështu E ka ndohë kohën kështu, kështu. Andë dhe dhe musliman sa kanë nevoj për këtë pësimësën që ju më i masën e duhet ja por çelimin vetësinë ja, po edhe muslimanë, po edhe vëllave, po edhe grave, po edhe baballarëve e prindërve këshnorat. Cila rëndësia e kohës, a zotë. Njerzit sot vujin më me menaxhu kohën, me drejt u kohën. Njëri janë kohëse, po shumëse madje edhe kët në karantinë detyrushme, njerzit për çka vujin zë? A janë të vujt në shkollën xhamin? Jan të vujt se i kanë dalë për ibadeteve, apo janë të vujt me dalë çajtorë? Jan do andaj shëndet që janë gon kafë të gëmçë. I kam shënjë jamia të Allahut te bareke o teala. I kam shënjë, o, veniko Allahu dhurat, a janë koha ndonjësh njerëz gomentë ankohen për çfarë koha. Ankohen se s'kanë mundsi për shkak të me, me u takuar kështu merat. Andaj premisë që duhet të nxjernë, nderëz, nga Ejta Ami Ibn Abdullah at-Tamimi, i cili është nderëz menaxhimi i kohës. Muslimani zgjuçon, nderëz, me pas kohë kaos, anomali, ç'u djienë. Për shembull, ishajnes sa për shembull e ka Sin gjami ligjera të Sa Ashtu ashtu s'pa adarësët që atore kërkësh përshkën gjami Ka platit e S'pas të në shka me ban Peshloj një ders S'pas të në shka me ban Pobajt një shka përfej Kështu vëzë nuk ardhijet kër gjanë një Andoj amirim një abdilla Ata e mjë veraba Ka po vi Qe ketë ko ka cahat këta Ka cahat këta Ka cahor kështu Andoj vëzë prej gjërave më të mdoja Kësh mësimi k Ta menagjojmë kohën tonë E nuk është tërpë, i kanë dalë njësa prej muslimanën të kalumën Në të të i sholën njësa prej historive Ka thonë njani e jube si khtajanit Ka thonë nalit foli me ty Ka thonë nalit dilu Në takë, shimu, pa jesu bëzojt Ora gjasht Njani dojnë më nalë, me fol Sigur i ka thonë A më garanton se jetë gjasht E dhe masi ta krina, jo Po snala Qa vënë me foli me ty, me foli me ad, me foli me ketë ket, onda ku li tha, i tha pse s'martohoj, çka i tha? Po donë në ninëveshën. Kam, kam çëf më shputur. Gruja e Vladi këto çka përderdhën. Kush është i martuar me din këtë mesele? Çka ka bash me synu Amir ibn Abdullah, se nuk mundesh më u përkushtu komplet ashtu siç e kërkon si detyra e fesë. Cimi i dytë në rrugë është modhështia e namazit. Modhështia e namazit. Shikoni çfarë kërkesa ka bó. E japshin dalmë apo ozot? dhe uh, kërkesën nuk jua ka planuar Allahu te bare keta, ka than ekma djumin. Pse me mall argujumin mu fal. Kyt transmetu si çka e vëzhgoj tu, tu tu tu ba çka e pa tu tu fal namaz. Analiza, prayer e mot më e an islam është namazi. Namazi dhe ndihmon, andaj Allahu te bare keta kur e ka përmend namazin Kur'an e ka lidhë shpesh me riskun. Allahu جل وعلا ka përmend aqimissalata wastabir alayha. Këta në lojgjële, fale namazin e Muhammed Dhe banë sabër, ureth në oje familin të anë me namaz Nëhnu në rëzukuk Në t'japë në furnizim Në t'japë në furnizim Andoj shumë mbë në muslimanve kanë pasë Se namazi është prej sebejpeve Në mështë për që imur Dhe zërë, këtu ndalim Shumë tërme Dunjavije, dunjanis, dbotës Cakoneve Kur'an i ka morë dhe i ka shëndru Tahirejtit Shumë tërme, Allahu i ka morë Qështë njëzit i përdorin për dunjanë të tëre Allah i ka huazu Allah, Allah i ka kriju gjuët A i ka morë dhe Si kur ju thot njëzit Këto të tërë me më mirë është mi përdor Ku? Në fejnë Por qemur Aja përdori njëzit borgjim Ja borgj, ja borgj Ta këthej borgj, në po Allah e ka morë fjallën borgj Dhe ka than Me ju kridi lehe kardan hasana Kushe jepë Allahut borgj Realisht, edhe shemë, shemë, a realisht, ta plot njerëz po shem kur peçin, Allahu a merr borxh. Jo, jo, ideja është t'rkon. Ideja është Allahu e merr këtë term, ç'ti thot njerëzve. A pe një term po, i mbartsh, po. Jepni Allahu. Çka thundhë zë për shemb, ti më i dhon borxh, për shemb, për me kuptuar, kur Allahu thot jepu borxh. Falem në një pasanik mort, në miliardar, në miliardar. A do të thon ti, shikao Allahu kam zor, a të më jep 10 euro, tek thaj. I kam ngatruar me pak citat. E, sa të shlirona, ty e dyrësa mëjnë e dhavë, mëse në. Shka ta mërmenja ty e? Thu, kjo shanë, të shumë në madhe. O në ngatru një miliarder për 10 eurot e mija. Po ki ku të shlirona, pra kur ti vjenë puna me i pas, pasurit, sa mënë dhe më këthije, Allah u gjerat, kete e oazën, thot, jep një Allah kredit, në kuptimin borç, kart, e kanë morë kredit, jep i borç, sa mënë dhe më këthijaj, Andër God e, e shton e shton Allahu derisa ka ardh sa sjomën meja. Samull, samull me dhën Allahu xheluan. Andaj ne lexojim Kur'an, shumë, por shumë pejgamberi sa ka thon, i falimentuar tek ju kushë? Jo. Sahabut sa jo. ka thon, i falimentuar janë i shty biznes jet. Për sa të jo. Sigo, sigo ndrimin e ka marr këtë term ka thon, më mirë termi falimentuar ose me pardor për ku njëri tjetër. Cili ja vjen njëri me namaz, me xherim, me zakat, me vepra të mira sa so kodra na xirat pas taj e ka sho filane, ka rrej filanin, ka full për filanin, o oh bon, dëmon, zuhum qarë dhe njerëzit jamurin. Ka thonë që kjo i falimën të tu. Apo? Andaj gjeni shumë prej termet dhe në Kur'an, Allah i ka hoazur nga përdorimet e njerëzit. Nga përdorimet e njerëzit. Andaj dhe zë namazi, namazi jo lidi. Salah, o mënë lidi. Lidhi. Lidhja më e fuqishme e ropit është në Allahun të bare kjeve talë. Kini po dhe zë përsh njerzit sa janë të lidhë ta sot për letra. Për shembull, mendat, shejmë më praktik. Për shembull, bëria e proncis shtëpis. Sa njeriu ndryshon komoditetin e tij kur shteti apo pronari i rregullon letra thotë ti sot që me letër, me vulë kë, kjo është bia jote. E thotë mi, tash jam rrah. Po letër është Allah. Të tërmeti nuk e njeh fat letër. Apo Tërmeti nuk e njeh për letër. Mir po njerë, me autoritet i ka thon këo shpja jotë kërrërat. Po paramendoz me pa sigancë të Allahu te bareke ve taala, të rrëra, unë unë të rimas. Sot një njerëi pasanik më thon, haç unë të rimas. Unë i ri biznesit tan mas. Nuk la më me hek. Njeri thotë, edhe shko kur gjao, alo. Apo shko kur gjao. Mir po, por çfarë i ka thon një njëri madh rregulla puna. Allahu xhelala ka bon namazin, vëzër. Namazin e ka bon shtyllën e fes. Atë ka thon son Panamaz njëri ju s'ka fe Panamaz njëri ju s'ka fe Dhe namazin Amir ibn Abdillah E ka pas njet Të lidhës Allah u të barë kjo e kjojtala Dhe lënjës së, së epshë E trejta lezër, premësime e shofmi Se Amir ibn Abdillah Lutej Dhe mbajkja e fejzë lezër nuk bëhët me forçat e njëri ju Po bëhët me Forcimin Allah u të barë kjo e kjojtala Andaj Amir ibn Abdillah i qënë dhe durë O Allah forçat O Allah, ti nga ki than Mane fejn A nëjna ndunja, ndunja fitne, qysh me maj, forcovë ma o zonë Njësi njërës përshimë të thotë, e maj une, e ri une A nëjë përshimë, ishe uh, sahabët e përshimë, handale, tha një ditë për ditëve, unë jam munafikë U takë unë rrugë me e bubekërësidikën, tha pse, po thusë jam munafikë Tha kështu, kërë jam e përshimë, ndryshat më sfera, kërës këtë i shpia, ndryshat më sfera, hupna me djalim, hupna me gruin, eks tasicitë çështorës, çikësitet si munafiklorë kanë u jamë nisur. Sonë ngushkë të shpia njëtë ndo. Ata shkunden pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Doza dalimi ku është? Ajetet e nifakut, më shumë i kanë ndje sahabët se munafikët. Ajetet e hipokrizis, më shumë i kanë marrë proveti sahabët sinqertë sa munafikët. Sot e kundër tasht, kur lexon sot njëri ajet të munafikat e subhanallahu zot filani, ku më di çish ka mu djegë kanë ajrat? që është të i dush me morë për vejtë, parë në më do të tim më kanë ki. Andaj kërë i kanë morë të sahabët me ledzua jetët qërtuse dhe kritikuse, nuk kanë danë në filani, ka thanë hone, edhe kështu kam kështu dhe Allah u të barë kjeve të ara. Andaj shkosh Amiri, o Allah, rujëm, o Allah, mbrojëm për epsheve, o Allah, mbrojëm për e fitneve, andaj duha oja vëzët. Edhe në këtë kriz, ku ushtun nëmri anal Mjekëve, është siç njëri thotë, jo filan shtretëta debo këta, jo filan masonia debo, jo filan iluminatja debo këta, dhe kur ti thuaj për fakte, s'ka fakte, vëzet. Edhe ai s'ka beson konspiracion, edhe ai s'ka beson. Gjatë orës policorës dhe pshipier. A ne nuk duhet të moshtruar. Alip se bëson ai konspiracion, kur të vjen në motopedalla ai zdel, po ai furin prej prej xherave. Çka i mbetet pacientit, vëzet. Ne nuk povojmë të mos mi por të gjëndje. Por çandë gjëndjen, shikoj çka u ndod. Jejve dishëm, mosu manipula, mirë po Qa ki ndorë? Qa ki ndorë? Ka me ndorë, njësënë qëmi marë Dhe është mi thana, Allahu te barek të loa Allah ti cilje ke kriju ke dunja Menagëoje ke dunja, drejtoje ke dunja Largoje së proëvën Aska mundësja Allahu te barek i jo, hojtë arë Sa jetë në kada në Kur'an Zalatë, inë Allah la kullishe inë qadir Ata dhe zë mështinë në shmojna Ata dhe zëtë Mustiman të farë i kanë dëritu pund me Mekat mesëm. Dojësh lutje ndaj Allahut te bareke ve teala. Të Edita e katërta e katër vlezë përmësiveve është nënçmimi i dunjës në shpirtat e muslimanëve. Pam ndonë vlezë, veç ditë ata anë dash rreth rëndata të kaluara, është shumë interesant këtë jetëshkrim me jetu në, do të thonë, nat gjeografi, nat bot, ku janë gone ai. Mund të pam ndonë gjë zënë thesar i alftanit me mrenë na diamanta. Me, me, me zatet në ta një musliman me rastis, sot Qa kishton, kadhal Një jërë të ndrej që vete Mësani, do të një mojfeja A kishton qështu? Qura, otman i bënja fanë Kuru njësë, përgatitin një për luftën e të bukut Otman i bënja fanë, 96 dheve kisht njësë për sham 96 dheve, si ku të kishin shku në shkam E të ishin këthije, ishin këthime ma Ishin këthime ma shumë pasurit Mir pozvanim jafanin veçeniti pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka nevoj e kthej devën ja dha 960 devë pejgamberit alaihi sallallahu alaihi ve sellem anë amiri kur e pa ata çka i than ata kemur diçka pa Allahu ozovt mos e bashan kryetari mane kurse kisha prek a do të shikojë sa akon në çmumët të atë dhunjoja e ka kriur dhe. e ka e ka zbatu kërkesën e shucërisë dhe kolektivit muslimanëve porveti porveti nuk nuk kabo uhëjëm që nuk ka lakmuar në pasorit e Eluxadynaj. Ës pesëdhjetë princiene shumë interesante kjo. Dhe kjo është dhe zë, natyra e njerëzve po gjithmonë. Në përshemërin e çajit, njerëzit o prisë zamani, sot s'po ka më, njerëzit s'ka besuesh, s'ka kto ashtu. Shikojmë Azmir Ibnu Abdillah, ai t'i thënë vitin ato folëse. Vim vitin qojë Othman ibn Affan. Domosht nuk di, domosht s'me si përshujt, çka mund është, çka mund është më sh shumë për a mëndu Othman ibn Affani han xhalife. Ako zaman ma, ma, ma të qëmushëm, mu avje e kinë sham, në basra e ki e bubusal e shariu. Sa so, avet ah, që përndalën në përdu nja, të abin, dhe kjo të abin, me, me gjithë ta qëka ndohë dhe vëzër? El khusumat. Andë e ka ndonë djetarë, shikoj e. Ajmë i një abdillat të e mbrojt një njeri, me drejt, e akuzun, se ha djathin, se ha mishin, s'martosh, s'po vjen kretar, të kretarë, e kështë të mëran. ës Pra të bashkëdhën me gjithë behane Deli se e banë në punën Othmani për me e pushu e Për me pushu fit në ta Qone, qone te muahoj A në vezen, manë e me Në khasmi lëk Gjithë mund ka me pasi fëtira Musë pitë pi khasmi në than Po valla burimira Nëse të ka shpalë khasëm Pritë gjithë shka për i tina Nëse të ka shpalë khasëm Pritë gjithë shka për i tina A në qikoh Amir i më njabdilla A koha vëzër, para mendo vëzër At për shemb i vendi me dapi familjes. Dhe ti je i sigurt se je i drejt. Dhe përveç kësaj, ki dëshmi se je i drejt, otomani me avani tha, nuk ka mund. Kjo akuzë nuk çëndron. Kjo akuzë nuk çëndron. Me gjiththamë vullnetin e plot e pranoi, pa tamam dal dhe i çoi durt ka Allah dha Allah falja. Falja. Dhe banë xhonëtit bashkë me mua ta. ata. Ato vëzer, gjithmonë do të ekziston ki ngushtimi e ne duhet punojmë me këtë. Ne duhet punojmë me këtë. Cela është ajo quhet në Në gjuhën e shëriatit, khusume Ta pengamberi sallallahu aleyhi sallem Munafiku i ka 4 shenja E para, kur të fletë rren Kur të jepë fjajë se mban Kur të lijet a maneti Nuk e qënë vend dhe e 4 ta Kur të rohë këtë me dikanë, prishët Një pa dikush Si ta merë dikanë i nati, desa ta qojnë gjenem se le Ja gjenaj Rëzër, Nuk ka ve gjenemi joti, ti ta që shkandush Veq se ti dikanë e ke morë një nati Ja gjenë e, e, e pojo me kta, rrike me ata, fol ke kështu, spe thot ata, pe thot kta. Ktovezo nuk shkojnë te sulejtin xenat. Ka mund si ti, xenat me Allahu t'janat xhennat. Andaj hadith pe pyqëmbëri sallallahu aleyhi dhe sallam, a ditë, sa i muslimin, papa pyqëmbëri alayhis salam, ka than Allahu jallahu ila, ni një nie i tha, filani d'Allahu sjafal. Allahu ta kush je ti me thon, Allahu sjafal. Ti mundish me thon çka hak çka batil, ama kushin xenat, ama kushin xhennat. Kush te joti atje. Andaj shiko, kusume, andaj sam kurtprisht, kur ket rrasmi prishet, çdo mund të prishet. E humb, e humb balos mesin. A ndaj eksumatat, armicit, hasme lakit, ka eksistoj gjithmonë. Mi po kush janë ato që i kanë çecsu çifti amidit. Çifti i amidit, çka do të thonë? Për kolektivin le të pushoje, dozë ka mujt, po ta programoj. Ka mujt në pa forkake. Apo thonjë. Kam për krasitën, jo, un jam këtu, ai i cili jam drejt jo e para papelin te Osman Miafani dhe te leda rishikoina por jo ka dal dhe ka liru andaj sa ka nevojë shqiptar musliman për kështu domon frin ma xhonat xoksave të muslimanëve do të tamam ama prab nevin e thotë şeytani ama ti ke vendret o vëllai e po këtu është ajo zona rrezikshme me thon ti ke vendret dhe te ke lojë kjo është ajo që se ka nevojë musliman për ta prej humsimi që ai kanë gjer dietar nga nga nga kjo histori e ndëruar bezat është vlera e faljes sa problemut isherom veze falja më afal Allahu te barake ve taala ka permend ne Kur'an histori ne veking permend te historia e Aisha radi Allahu anha meshurm e nur kurishtakuzu Aisha radi Allahu anha e ka pasin djalteze sile ka pas emni Misbah ibnu Athaf ka fol per Aisha a disi se ka fol veze sikur po e thon son njerzi per shemb e dëgjon ni fjoll për ni vllah musliman, për ni u musliman, për dikant, për vaznim musliman, politikan musliman dhe që s'e njeh. E dëgjon në fjalë, dhe këtë tjetri veç e dëgjon çka thot, munut. Çiçu ka thonë mistahil raatha. Ubay Abdullah ibn Ubay me seluli ka thonë Aisha ka bëu zinë. As e ka bëu zinë, nuk e kupton. E ka porhap, pasa e shtrëhç, çiki mistahil s'ka thon ka bëu po zinë, hasha wa kella. Se ka bëu familje Aisha. Çka ka thonë No, po, nuk është të me ke përjashtu me kërë tjetë një burë i një gru vetë Dhe për këta ka pagujtë në të shkim Në kone pingamberit Tani Ebu Bekri që ka boni vëzë Ebu Bekri u prekë Se aje e mbandëm e pare E mbandëm varë ishë fukara Atere Tha valahi dinarë s'ke morë më pëjmohen Dinarë më s'ke morë pëjmohen Zbitën a jetën Allahu gjenë në suri në nur E kini a jetën Mëzbojnë bejë njërzit e mirë për juve dhe pasanika Që s'kanë mjë dhanë fukarave për e krabave Se ka pas e krabat, ka pas familje Dhe let jau falin, a nuk do një dhe juve me jau falë Allah ja. Ta një, lezër, nëse, nëse neve kimi përmenjë, shkurtimish A më nëshme para me në, Allah i drejtovë të bubekrit Andoj me i gjma, që kja jetë ka gjithë për e bubekrit Se bubekrit ka thonë, po ozër, unë japë A më një parë mduhezër e bubekrit dhe të Allah Ma, këtha je bejen Jepi më stahit Si duqe ti me ta falë Allah Parashropia, shkami falë e bubekrit E kanë dimu për nga mbejnë E kanë nështru Këtë familjën e ti në shërbim për nga mbejnë Dhe për nga mbejnë Dhe për nga mbejnë samë e ka lefdru Se ka thonë pasuria e ti është pasuria më e mirë Që eksiston kuptimin e shërbimit fejes Dhe tjetra, ka thonë e bubekrit N Para këtë njëzë, disa adhidhe kanarë, disa adhidhe, dhe dhe janë dhe të përgëzumë në gjënetë, ka dhënë, e bubekre në gjënetë, me gjithë këta Allah, ka dhënë, do me dha falje dhe tije, falja në një stahitë. Ando dhe zëtë, falja është njëra për i gjërave më të mira që ka mundësi besitutari me jetue në, në jetën e kësaj bote, ando këtë esi, pre, e si në disa prej të regjimeve për njareve të shumë qkutën nga Amir ibn Abdillah, Amir ibn Abdillah oj për 20 të moshë, jeta e tij është e mbushur me muslimane, na lutsh me Allahu te bareke ve taala se zoti i ngjël jlalaliu na munson mendje se ahubet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, na passon Allahu djog sotona, na munson Allahu te bareke ve taala me leju kuranit, me leju hadithit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, me jetuata ne jetën tonë, na lutsh me Allahu te bareke ve taala se zoti i ngjël jlalaliu musliman, ku ditë që Allahu t'ndihmon, etimet e musliman, Allahu t'mbolan fuqara, kamrat Allahu t'pasuron, elus be Allahu te bareke ve taala se zoti i ngjël jlalaliu, na munson me mri shum ramazani me shëndet dhe me iman, aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولاكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين